можна випекти смачний пиріг. Але не може бути, щоби це тісто було замішане так само на іншому краю планети. Адже у кожної господині свій рецепт. Щоправда, існує закон морфогенного резонансу, про який я дізналась недавно. Про парність випадків, незалежно від того, у якій частині землі вони відбуваються. Принесли дві маленькі чарочки Розставили тарілки. Якщо це буде піца чи гамбургери, вдавлюсь, подумала я. І посміхнулася. Він помітив і потрактував посмішку по-своєму. Мабуть, думаю, що мерикоси, адже так ви нас називаєте, нездатні на нераціональні вчинки. Я категорично хитнула головою і запропонувала, давай почнемо з кінця нашої майбутньої розмови. Я була певна, що він мене зрозуміє. Зрозумів. Покрутив у пальцях склянку з водою. В ній відобразилось одне його око. Попроси поради у води? Ну-ну, подумки підштрикнула я. Не розчаровуй мене. Нещодавно я подумав, що Агасфер має зупинитися, сказав він. Але тоді йому доведеться змінити своє ім'я. — посміхнулася. — Так, змінити геть все, і відбудовувати все, що згоріло за його спиною. Усе, чим він знехтував, пускаючись у путь. Чого тобі не вистачає? Я зрозумів це лише сьогодні, а точніше почав розуміти. П'ять днів тому, коли він замовк, по його погляду я зрозуміла, що п'ять днів тому відбулося щось справді серйозне. Я не розпитувала. Знала, що все одно дізнаюсь, якщо він захоче закінчити фразу. Ти, кажеш, почати з кінця. Ми просидимо тут довго. Будемо говорити, слухати музику. Ми розуміємо, що зроблені з одного тіста. Я здрівнуся. І що пора зупинитись. І ти скажеш приблизно таке. Тут, в цій чужій країні, я прощаюся зі своїми ілюзіями». Я думала, що світ великий, а він виявився малим. Я думала, що всі люди різні, а вони однакові. Я думала, що любов може бути вічною, а вона тимчасова. Я відповім, але так не можна жити. А я й не живу, скажеш ти. У мене мурашки побігли по спині. Звідки? Звідки він знає про все це? Адже він уперше узяв до рук цю скрипочку і жодної фальшивої ноти. Треба перейняти її з його рук. Не люблю, коли на мені грають. Особливо так вдало і точно. І тоді, сказала я, ти скажеш, що полюбив мене, щойно побачив. Саме так я й скажу. А ще я витягну з кишені ось цю коробочку. Він справді зробив цей жест, і переді мною виникла синя оксамитова скринька. Я відкрив її жест ти побачиш діамантову обручку і запропонуєш мені залишитися з тобою. Так, але перед тим ми вийдемо на міст, і я почекаю, поки ти кинеш її через плече у воду і будеш дивитися мені в обличчя. Чи не здригнеться на ньому хоч один мускул? Що він говорить? Звідки, ну звідки, знає? Кому я розповідала цю нісенітницю? Я що сплю? Мене дійсно не цікавила ця оксамитова скринька. А потім ти скажеш, що у тебе є ось такий дім. Я хитнула головою на біленьку хатку Барбі, що стояла на протилежному від ресторанчика Боці. На її порозі якраз сиділа пара похилого віку у високих плетених фортелях, поставлених по обох боках від вхідних дверей. Він гортав газету... Вона плела. Джон хитро посміхнувся. І я відповіла посмішкою. «Щось не так?» «Так, але не зовсім». «О, невже? Це вілли на березі океану. І білий лімузин. І щорічна рента у п'ять мільйонів баксів. Ми зареготали, як скажені. Я знаю, що тебе це не обходить», нарешті вимовив він. «Не той гачок, на який тебе можна підчепити а який же той промовила я з цікавістю міркуючи про те що ж він може запропонувати